ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדאן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבתם.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 איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. ויא אהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויעז את יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב,